Ханука співчутливо посміхнувся до нього самими очима, адже ж він розумів чистолюбні прагнення Бека. Розумів. «Старий тілом та дуже й мудрістю наш Бек Барджиль». Ханука стояв на своєму твердо. «Тож і довіру маєш, достойний звершити велике в малому, Саркел – добра фортеця. Сила міці її має послужити великій справі». Це була правда, але Бек-Барджиль уже не хотів брати її у своє скривджене серце. Міцно стиснув тверді уста і посунувся до дверей. Тархани Єхуда поспішливо відчинив її перед Беком. Ось який ти добрий, Тархани, ось яка твоя щира дяка, певно ж собі привласнив подвиг Барджилля. Тепер Бек не сумнівався, що худа, який не зрунив тут ані словечка, омлив його чорним варом перед Ханукою, від якого, як і від власної тінь, ніколи тепер не відділися. Затьмарилось ясне сонце над великим градом Хозарським. Мокрість Порошу Бек-Барджиль бачив перед собою дорогу від палацу Хануки до гостинного двору. Дорога ця була хисткою. Червонокам'яний палац хозарських каганів і царів стояв на піщанистому острові серед широкої річки Ітиль, яку слов'яни називали Волгою. Барджиля, як і кожного, хто входив і виходив з палацу, супроводили охоронці, вели до мосту, за який правили широкі-довгі човни з настилом і з дощок. Настил з обох боків скріплювали поручні із довгих жердин, Царський палац у такий спосіб з'єднувався лише із західною частиною міста Ханбаликом, обнесеним високим муром. Східні мандрівники запевняють, що ця стіна була більшою, ніж знаменита ургенча Джурчана. З цього мусту добре було видно величні обриси шляхетного Ханбалика. Над ним зіймався височенний мінарет найголовнішої соборної мечеті і мінарети 30 квартальних мечетей, при яких були й школи. Видніли також круглі бані, синагог, лазень, а внизу, під стінами цих споруд, серед дерев, пролягли рівні вулиці з домами найближчих, найдовіреніших співплемінників і правителів Кагана та царя Бека. Тут шуміли велелюдні торшища, довкола яких ліпилися глиняні фіжі челяді і височили будинки тарханів, беків, етельберів та іншої ханбалицької знаті. Тут же мешкали і воїни-мусульмани, яких добирали для охорони можців. Хозарські кагани і царі беки, прагнучи вивищуватися над іншими, нікому не дозволяли споруджувати своїх домів із опаленої червоної цегли. Тож столиця Хозарії являла собою дивне, барвисте видовисько. Щодо східної частини Сарашен, Жовтий Город, то вона була відкритою усім вітрам і всім ордам, що котились із близьких і далеких степових просторів. Тут, у шатрах і хатинах із Лампачу, жили хозари-простолюдини, челядь, ремісники, дрібні торгівці. Берджиль усе те окинув одним поглядом набрав у груди повітря. Уже пригасав гарячий літній день, хлюпали об борти і днище човнів прозорі хвилі ріки, стрімко змахували над нею білими крилами чайки, високо в небі пливли легкі пір'їсті хмарини. Хитаючись на хистких мостинах, Барджиль наближався до Конов'язі, де чекали на нього охоронці. Угледівши свого господаря, втупили у нього свої погляди, Знали, що їхній Бек сподівався на велику милість царя. Відблизки її мали осолодити і їхнє життя. Бо ж хіба не вони з такою хитрістю і віролобством добули оту слов'янку з її малолітнім нащадком? Мабуть, Бек подарував її в покої царя, а може й Каган. Бержиль нікому не глянув в очі, ні до кого не посміхнувся. Люто злетів у сідло свого високоного скакуна, і рушив на дорогу, що вела попід стіною до широких західних воріт, а далі у степські простори Подоння, на шлях до Града Саркела, до білих веж його нечистого роду. На душі Барджиля закипав чорний гнів, думи закривали перед ним білий світ, пустив коня ступою, але раптом спинився, оглянув своїх мовчазних вірних челядинів. Верхівці також спинили своїх коней, Ніхто ні звуком, ані порухом не виявив власного розчарування, а може й обиди чи навіть розпачу. Кривда їхнього бека так само пекла їх. Були напружені мовтятиви, затято-мовчазні, страшні у своєму бажанні помсти за крах надій. Ладні будь-якої миті кинутись на ворога і розтерзати його. Хайно ну, тільки їхній володар пальцем поворухне у бік кривдника. А свої образи, гноби у собі. Про щось думав. Спасителі не заважали. Ждали, доки він рушить з місця. Діждавшись, їхали мовчки на відстані. Куди, ніхто з них того не знав. Та коли бізнав, що з того? Куди бек, туди й вони. Невже ж їх одислали знову далеко? Червоно-пурпурове сонце нависло над обрієм. Рожеві хмари розстеляли тонкі золотисто-сиді паволоки, Збивали пухнасті подушки і готували постіль для втомленого світила. Баржиль знову спинив коня, піднявся у стременах, нюхнув повітря. Легкий вітерець котив зі степу п'янкі трунки. Де-неде зелений простір перетинався рівними смугами ораниць, виноградників, гаптувався ворухкими цятками отари стад. Усе те належало велеможцям і лакузам ханвалика, і «Червоного палацу». Його ж, найдостойнішого бека Барджиля, звідси випихали на порубіжжя, до войовничих полян русів. Мусить їхати, але має подбати і проскривджених каганом знатних бранців. Миттєво спішився, обвів усіх пильним вивчаючим поглядом. Ніхто не відводив убік очей, поманив пальцем худорлявого боротаня на ім'я Бохан. Бохан поправив попругу, прилаштував до сідла сокиру й спис. Бачив, куди повели княжа з матір'ю. Візьми з челяді, кого хочеш, знайди їх і приведи сюди, заберемо з собою саркел. Прозорі сутіні вже сіялися над безкраїм степом. На сірому небі вирізбився рогатий місяць, поряд сяйнула вечорова зірка. Та в невеличкому стані Барджиля вогнища не запалювали. Пустили коней попасом, не розсідлуючи. Бохан і кілька комонників вихором знялися у зворотний путь. Тепер Баржиль потурбується і проскривжених християн. Його рід нечестивий, його віра нова, не певна. То нехай подивляться на інші роди і їхню віру. Оглянув своїх осторожників, згадував, хто з них якої віри – Четверо братів, що завжди нерозлучні, були колись християнами, тепер невідомо якої віри. Зачаїлись, але йому служать вірно. Ось він їм зараз нагадає про їхнього забутого Бога. «Ніссі!» – гукнув до невеличкої групи своїх воїнів, що куняли у сідлах. Ті підняли на Бека стривожені очі. «Чому ти і твої брати ніколи не молитись своєму Богові? Ви ж хрещені ромейськими проповідниками!» Ми тепер віруємо у твого Бога, Господине, і в тебе. Випнув груди і трусонув чорними тугими кучерями, чорновусий Нісі, брати його напружились в стременах. Це добре, але свого Бога не годиться забувати. Я знаю, чого ви не молитесь йому. Хотів сказати, що вони бояться накликати на себе і на свій рід гнів кагана і царя Бека, та тільки похитав головою. Нісі і брати ще більше насторожились. До чого хилить Бек? Я знаю, ви боїтесь, і всі християни, які є в Хозарії, також бояться. Немає кому заступитись за вас. Нема, а це несправедливо. Кожен повинен молитись своєму в нісі. Але ж християнські храми всюди у нас поруйновані, несміливо нагадав Нісі і втягнув у плечі голову, ніби злякався своєї відваги бек Баржиль чує слова свого Бога. Він йому каже, захисти християн землі своїй, і тоді воздасться. Воздасться, зрадів вражений Нісі. А тобі, Нісі, мій Бог велить таке, взяти своїх братів і йти до царграда. Іди, Нісі, до ромейського царя і скажи, захисти християн землі хозарській. Так, мовляв, сказав Бек-барджель. Так йому повелів його Бог. Нехай цар пошле сюди своїх мудреців. Іди, Нісі, тобі в усьому поможе твій і мій Бог. Нісі натягнув повід. Його троє братів стояли поряд з ним, готові йти, хоч у саме пекло. Іди, махнув до них рукою Барджиль, і ті зірвали коней в галоб. Славина давно вже не молилася своїм Богам. Вони забули про неї і вона забула про них. Та коли рогатий місяць весело хитнув їй золотим вінцем, серце її вразу жило. Про неї там згадали. Упала біля вежі на коліна, здійняла руки до неба, і самі зродились у душі давно забуті молитви. Ти перший між світилами, покровитель ночі і пітьми всюди сущої. Ти, володарю тиші і осторожних дібров та гаїв, ти летюче смерть звір'я лютого й гаден земних, ти задру гіркої долі, захисних страждущих та голодних, ти, що породив громовершця і не боїсся лика його, місяцю батьку, погуби ворогів моїх, заховай нас від напасті, убережи від підступу, поверни до нені матері, до роду племені, до краю рідного. Виговорила усі свої найсвятіші жадання і застигла в німому ці пенінні тільки сльози гарячими хвилями вихлюпували з очей. Не завважила, як тінь промайнула поміж вежами, тому здригнулася, коли хтось постав поряд і простер до неї руки. «Хто це?» – сполошилась. Тінь мовчала, тільки світила очима до місяця, бо все мовчало довкола неї, і широкий степ, і вежі, і коні, і люди. Їх було тут багато людей, челядинів-бранців, Чоловіків жінок, але всі безмовні, їм усім повідтинали язики, щоб не змовлялись між собою, і не ворохобили, і не могли втекти. А вже коли хто і втече, то нікому не розповість про неволю полонянську. Не могла звикнути до цих нещасних. Хто вони? Русичі, печеніги, болгари, яси? Усі безмовні. Та поряд стояла тінь. І смикала її за рукав, кивала головою, кудись вказувала рукою, її хтось кликав. Хто? спитала пошепки й обімліла. Їй здалося, що вона так голосно крикнула на весь світ. Уже відвикла чути свій голос, відвикла чути себе людиною, відколи її знетямлену кинуто на вітрильник. До неї не звертались зі словами, давали їсти, пити, укривали кожухами, стерегли вдень і вночі. Але не розмовляли навіть тоді, коли їхня лодія прибилась до порогів, і вони зійшли на берег, де на них уже очікувала якась орда. Тут вона вперше спитала у старшого бороданя «Куди ми йдемо?» Той ковзнув по її обличчю примруженим оком і пішов до ординського хана. Чула, як вони довго сперечались, викрикували якісь слова, доки бородань з пересердя накинув до ніг хана важкий шкіряний міх.